Остата Десета от учителя държа на предобщи окултен клас на 15 март 1933 г. в София. Размишление Изучаването на човека представлява велика наука. Тя разкрива тайните на живота. Тя разкрива и истината. Не говоря за външния човек. Тъй, както сега виждаме човека, той не е още напълно развит. Той е в процес на развитие. И природата е в процес на развитие. Всичко създадено от Бога е добро, но не е завършено. То подлежи на развитие. Казваш за някого. Този човек е ангел. Какво знаеш за човека? Какво знаеш за ангела? Как си го представяш? Според мене ти можеш да говориш само за Бога. За нищо друго. Защо? Защото всичко, което те обикаля цялата природа, е Божие създание. Да казваш, че Бог е безтелесен и не видим, това е неразбиране. Така мислят богословите. Казано е, че Бог създаде човека по образ и подобие свое. Главата на човека представлява интелигентността, разумността, изявена в своята най-висока степен. Гърдите, сърцето и дробовете представляват любовта. Стомахът, ръцете и краката представляват физическия човек, човекът на движение. За да познаеш какъв е човекът отвън, виж как се движи. Това се отнася до външната страна на човека. Той има и вътрешна страна, която едва сега започва да се изучава. И тъй. Ако искате да изучите човека, изучавайте природата. В нея е скрит външният и вътрешният образ на човека. Остата представлява отвърстие, което се отваря и затваря, за да приема храната отвън и да я обработва. Каква представа ще имате за човека, който само отваря и затваря устата си? Обаче, като орган, Остата изпълнява няколко служби орган за приемане на храната, за изпитване на вкуса и за говорене. Тя изразява най-разумното нещо Словото. Човек се познава по Словото и по движенията. Всяко движение има своя подбудителна причина. Някои се страхуват да не ги познаят какви са. Обаче в писанието е казано Махнете се, защото ви познавам. Не е добре да не те познават. Щом живееш, трябва да те познават. Какво означава познаването? Свеща гори. Трябва ли да се сложи починик? Човешкият ум е на свеща. Той трябва да свети, да бъде полезен на хората. Понеже се казва, че човек е създаден по образ и подобие Божие, значи той е част от Божията светлина. Следователно, по човека отчасти познаваме и Бог. Не говоря за сегашния човек. Той би дал крива представа за Бог. Говоря за първия човек. Бог изпълва цялата вселена. Тя е неговото тяло. Има още много неща за Бога, които кората не знаят. Знае се обаче, че частта прилича на цялото. И човек като част от цялото се познава по лицето и главата. Каквато е главата, каквото е лицето, тези неща трябва да се изучават. Някои си представят Бога Труеличен. Това е теория, чрез която Бог не може да се познае. Първата задача е да изучавате себе си, да изучавате човека. Той е съставен от глава Тру и крайници. И така да се мисли, това са ценности, които никога не губят стойността си. И на другия свят да отидете, пак ще имате същите органи. Както и да разглеждате човека, вие ще го познаете от части. За да познаете човека в истинския му вид, трябва да имате Вътрешно зрение. Без него вие ще имате ограничено понятие за човек. Изобщо от човека ще съдите за ангел. Ангелът е свещено същество. Значи същество на интелигентността и на разумността. Това разбираме под понятието светлина. Какво е огънят? Емблема на чувствата. Значи ангелът е огън и светлина, т.е. любов и разумност. Неподкупна е любовта на ангелите. Като изучаваш човека, ще дойдеш до понятието ангел, а оттам до понятието Бог. Образ на светлина, любов и благост. Видиш ли този образ? Ти имаш вече идеал, към който се стремиш. Работи върху себе си и не се страхувай, че ще те познаят. Какво ще видят в тебе? Едно деформирано ухо. То показва, че в миналото не си има обхода. На друг, носът е деформиран. Не е разумен, няма нужната интелигентност. На третия устата е деформирана. Той не е давал ход на чувствата си, не ги е развивал. Като знаете това, възпитавайте децата правилно, за да се оформят техните уста, носове, уши, очи. Това значи истинско възпитание. Какво се иска от сегашния човек? Да работи върху себе си, за да преустрои своето тяло. Физическото тяло е създадено по образ на духовното. Казвате. Остаряхме вече, това не е за нас. Кажете така и обръщате погледа си надолу. Мислите за вашите старини. Смешно е да се говори така. Не мисли за старините си. Устарял си, защото си грешил. Ти си изгубил силата, интелигентността, волята си, защото не живееш правилно. Преди да действаш, слушай се във вътрешния си глас. чието е този глас? На Бога. Той всякога ти говори. Той казва... Аз съм те създал да мислиш право, да не грешиш. Питам. Защо да не се занимаваш с ухото си и с устата си? Намери един светия и започни да изучаваш окото, устата, носа му. Не говоря за свети и създадени от хората. Имам предвид истинския светия. Сръвнете скъпоценния камък с кристала изработен от човека и вижте разликата между тях. Като изучавате идеалните образи, ще видите своите недостатъци. Изучаването на човека, неговата същина, ни приближава към Бога. Ако искаш да изучиш устата си, пипай от време на време, но не спръсти, а със съвършенно чиста кърпа. Деликатно нещо е устата. Тя е крайно чувствителна. Ако изгубите тази чувствителност, този вътрешен усет на устата, всичко сте изгубили. Дръжте устните си свободно, за да възприемате правилно енергиите. На първата рисунка е нарисувана уста на човек, който мисли и само за себе си. Иска всичко да му бъде наредено добре. Той не е лош, не е спригав, но е човек на кефа, на удобствата. Той човек с образование, свършил е два факултета, може да пише, да говори, но си търси удобствата. Човек, който има тръпчинка на горната устна, е способен да се контролира. Лявата страна на устната е женска, дясната – мъжка. Жената се стреми да заповяда на мъжа, а мъжът да заповяда на жената. И двамата са прави. Но единят като заповядва, трябва да даде свобода и на другия. Изобщо, който заповядва, стои по-горе от другия. Следователно, само он си може да заповядва, който е по-разумен. Той трябва да бъде образ на любовта. В този смисъл, някога жената трябва да бъде учител, а мъжът ученик. Някога обратно мъжът трябва да бъде учител, а жената ученичка. Във всеки дом трябва да има двама слуги и двама господари. На всеки господар по един слуга. Казваш, ще се ожени, за да бъдеш щастлив. Ако мислиш, че като се ожениш, ще бъдеш щастлив, ти си загубен. Ако преди женитбата не си бил щастлив, женитбата не ти осигурява никакво щастие. Ти се жени, за да работиш. Учителят ще те застави да работиш, да учиш уроците си. Това не показва, че не си способен и да си способен, пак ще учиш и работиш. Някой се хвали, че имал видения, че виждал светлини и сенки. Какво от това? Спрете вниманието си върху втората рисунка. Отворената уста. Този човек обича да го хвалят, а кой е ученик обича учителят му да го хвали. Днес го хвалят, утре го укоряват. Това не е важно за него. Той се радва, че днес са го похвалили, писали само шестица. Тази уста е за предпочитане пред устата на скаперника, т.е. на алчния, която уста е нарисувана на следващата рисунка. Долната уста на, на тази уста е по-силно развита от горната. Такъв човек е повече пасивен, отколкото активен. Изобщо горната устна предава, а долната възприема. Ако на човек е силно развита долната устна и му дадеш 10 лева, той ще ти даде 1 лев. Ако му продаваш яйца, ще гледа да ги купи ефтино. Ако той продава, ще иска много пари. Ще каже, сега има голяма криза. Благодари, че можа и за толкова да ги купиш. Като търговец не може да се разчита на неговия морал. Като ученици правете наблюдение да знаете как постъпва човек на когото долната усна е по-развита от горната. Ако не си разположен, вземе огледало и виж каква е усната ти – затворена или отворена. Когато устата ти, е, устата ти е затворена, са свити усни, а лицето ти е сериозно, строго и умрукът ти ще бъде свит. Всичко това говори. Знаеш ли какво мога да направя? Какво ще направиш? Колко време трябва е това състояние? Няколко минути. Важно е, че по лицето и по устата се познава вътрешното състояние на човек. Каквото човек преживява вътре в себе си, това става и в природата. Аз вземам природата в широк смисъл. Следователно, човек се отвръщава, гневи, възмущава и тъй нататък. Същото става и с природата. Постъпваш добре и природата ти отговаря по същия начин. Постъпваш зле и природата ти отговаря така. Тя казва. Каквото повикало, такова се откликнало. За всяка неправда извършена от човека, тя дава урок. Обидиш някого несправедливо. Не се минава много време и ти пострадваш нещо. Трябва ли да питаш, защо си пострадал? Млада мома се влюбва в красив момък. Не е лошо, че се е влюбил. Лошо е, че тя иска да го обсеби, да го задържи като своя собственост. Интересно е как се е явило в нея желанието да го обсеби, да го задържи само за себе си. Като види, че той говори с друга мума, тя се сърди. Колкото повече го ограничава тя, толкова по-силно е желанието на момъка да говори с други муми. Той се казва. щом не я обичам, свободен съм да търся други муми. Тя не ми дава това, което търси. Мумата казва, че това не е право, че не е божествено. Според мене, божествено е само това, в което има разумност, любов и истина. Питам момата, ти постъпваш ли божествено? Ако не постъпваш така, нямаш право да се възмущаваш от постъпките на хората. Ама той не постъпва добре. Ти казваш така. Я, питай другата мома да чуиш какво ще каже тя. Тя ще каже, че момъкът е благороден, добър, честен човек. Коя от двете моми е на прав път? Итай. Научете се първо вие да обичате, без да очаквате да ви обичат. Понеже Бог е мярка за всичко, щом ти обичаш, както трябва, пръв той ще бъде доволен от твоята любов. Значи, има един който е доволен от твоята любов. Този, когато ти обичаш, може да не е оценил твоята любов. Това нищо не значи. Знаеш ли колко векове са минали, докато ти съзнаеш, че Бог те обича? Той се лябва на всяко свое дете, което го е познал. Той иска всички хора да живеят добре, но не ги насилва. Стърпение очаква времето да се пробуди всяка душа. Всичко, което става в света е хроникиран. Ако това става само във вашето физическо тяло, работите лесно се оправят. Обаче всичко се пише както на физическото тяло на човека, така и на неговото астрално и ментално тяло. Всяко чувство и всяка мисъл имат своя определена форма. Ако мислите и чувствата на човека са изопачени, те се отразяват не само на носа и устата му, но и на цялото лице. То придобива тъмен цвят, чертите стават остри. Ако мисълта на човека не е светла, чувствата нямат нужната топлина, мускулите на лицето му се свиват. Горната устна у него е слабо развита. Такъв човек обича да си похапва повече. Ако вред поколения се запази алчността, устните стават тънки. Това не е здравословно. Добре е устните на човека да бъдат малко дебели. Като работи духовно върху себе си, човек трябва да оформи устните си, да изправи всичките им недостатъци от миналото. На третата рисунка е нарисувано остана щеславен човек с високо мнение за себе си. Той мисли, че много знае. Иска да покаже пред хората, че е щедър, без да е такъв. Ако долната усна е малко завита нагоре, този човек има желание да задържа всичко за себе си. Трябва да бъдеш справедлив. Да знаеш на какво имаш право и на какво нямаш. Добре е да отстъпваш, но да знаеш кога и къде. Например, никога не отстъпвай в любовта. Щом трябва да обичаш, ще обичаш нищо повече. Какво ще каже женати, и мъжът и или обществото, че обичаш този или онзи, не обръщай никакво внимание. Ти си извори и трябва да напояваш земята. Целият свят да се превърне в кал, ти трябва да любиш. Иначе кълта ще се превърне на прах и ще проникне дълбоко в дробовете ти. В такъв случай кълта е за предпочитане. Направил си една грешка. Това е кал. Казал си една обидна дума и това е кал. Знаеш ли каква мога да направя? Зная. Можеш да подпалиш една къща, да набиеш някого. Това е отрицателната страна на твоя характер. Обаче и добро можеш да направиш на човек. Кое е по-хубаво? Да направиш добро или зло? Какво ще каже братството за мене? За кое братство говориш? За хората, които се наричат братия или за братството, което обхваща и небето и земята. Бог обитава и на небето и на земята. Ето защо, като говоря за братството, аз имам предвид Бога, с когото се разговарям. Преди да говоря с хората, говоря с ангелите и с Бог. Как трябва да се яви човек пред Бог? Ще ви кажа как аз отивам при него. Първата ми работа е да се освободя от всичко човешко. Аз не оставям в себе си нито едно човешко желание, нито една отрицателна мисъл, нито едно отрицателно чувство. Така освободена аз обличам своята чиста бяла премяна и отивам при Господа. Там, в неговата светлина, виждам и най-малкото пятно на своята дреха. Не съжалявам, че имам едно пятно. Не се обезсърчавам, но веднага се връщам да изправя грешката си. От ангелите, които обикалят Бога, вземам модел за красиво охото, за правилен нос, за хубава уста и пързам да приложа всичко, което съм видял. Ако устата е добре оформена, човек е запазен от болести. Казвам, дръж устните си свободно, едва да си допират една до друга. Ако имаш някакъв дефект на устата си, помоли се на Господа да ти даде светлина, да го видиш добре. И изправиш. Горната устна представлява мъжкия принцип, а долната женския. При това лявата страна на устните е пак женския принцип, а дясната мъжкия. Като бутнеш дясната страна на устата си, кажи, трябва да обичам своя мъж. Той е добър и разумен. Като пипнеш лявата страна на устата си кажи: трябва да обичам жена си. Тя е добра и умна, като нея друга няма. Питам. Ако сам не харесваш устата си, кой друг ще я хареса? Гледайте се погледалото и нарисувайте устата си. Рисувайте я няколко пъти, докато най-после я харесате. Така постъпва и художникът, когато рисува портрети. Той нарисува устата един, два, три, четири пъти, докато най-после му хареса. По устата познавате кой човек е твърд, кой е страхлив, кой има вяра. Следващата рисунка представлява устата на твърд човек. Когато се оглеждате с цел да нарисувате устата си, Извикайте на помощ ума, сърцето и волята си и те да вземат участие, за да предадете вярно линиите. Дайте свободно положение на устата си, нито много отворена, нито затворена. Ще рисувате устата си, докато видите, че сте схванали линиите и точно каквито са. Старото е отживяло времето си. Например, според старото разбиране, светията е строг и замислен. Всъщност, истинският светия е весел, разположен, със светъл поглед. Учите са той вижда всичко. Като те срещне, ще те поздрави и ще ти пожелая добър път. Ако си болен, ще ти даде съвет, ще ти помогне. Старите светии са егоисти. От сутрин до вечер мислят само за себе си. И да отидат на небето, това ще бъде за ден и половина. На втория ден ще ги върнат на земята. Който отиде не готов на небето, веднага се натъква на топлината на ангелите и така се нагорещява, че е бързо да се върне назад, не може да издържи. Ангелите насочват умовете си към него, да видят колко може да издържи. Много естествено. Който не люби, не може да издържи. Казваш, че обичаш, но само тези, които те обичат. Един слугам убрал своя богат господар и след това се разкая. Господарят бил разбран човек. Той си казал... Толкова време този слуга работи при мене, но аз не проявих любовта си към него. Дадох ли му нещо? Ако бях на ня... негово място, щях да взема три пъти повече, отколкото той е взел. Той взел една турба, а аз щях да взема три. Извикал слугата си при себе си и е казал. Слушай, приятелю, аз не се е добре към тебе както трябва. Не задоволих твоите нужди. Ето, вземи и тези две турби. Слугата си, извинявал, съзнавал грешката си, много спорланият му простил и го надарил щедро. Това наричам любов. Така постъпва Бог. Няма желание в света, което да не се реализира. От какъвто и характер да е то, добро или зло, явно или тайно, непремерено или премерено. Всяко желание непременно ще се реализира. Всичко скрито в човека ще се изяви навън. Като знаете това, бъдете внимателни. Бог иска да ни покаже онзи велик закон, че благото не е в многото. Искаш да бъдеш свободен. И без това желание ти си свободен. Имаш жена, която те обича, имаш дъщеря, син, приятели, които също те обичат. Какво повече искаш от това? Искам всички да ме обичат. Ако сто души те обичат и всеки ти донесе ядене, как ще се справиш с него? Ще се чудиш от коя чиния да ядеш. Други въпросът, ако един човек те обича и ти донесе ядене. Неговата любов е твоя обяд. Ще се нахраниш и ще благодариш. Защо ти е повече? Да се върнем към устата. Тя трябва да бъде израз на интелигентността. От устата зависи да бъде здрав. Ако си болен или неразположен, вземи една зряла круша и вкуси малко от нея. Като влезе в устата ти, вкусът на крушата ще произведе промяна в твоите чувства. За това си иска интелигентност. Това се постига и с захари, и с чиста вода. Вземи една чаша гореща вода, служи парченце лимон, една-две една, бучки захар и пи. Неразположението ти веднага ще изчезне. Като влезе храната в устата, човека стават чудеса. Ето защо бъдете крайно взискателни към храната. Никога не ящете храна, която не обичате. Храненето е особен род музика. От тази музика зависи здравето на човек. Отиваш приболен. Искаш да му занесеш нещо за ядене. Занеси му само това, което той обича. Яденето е като блага дума, която излиза от достата. Искаш да помогнеш на някого. Кажи му една блага дума. Щом постъпваш така и разумният свят ще ти каже една блага дума. С това ти помагаш на другите, помагаш и на себе си. Трябва ли да хвали човека? Като похвалиш някого, ти хвалиш и себе си. Ще го похвалиш, когато е обезсърчен и отчаян. Ако го укоряваш и себе си угоряваш. Да си служиш със сладки и благи думи, това е службата на устата. Като кажеш една сладка дума, лицето ти трябва да бъде весело, засмяно, мислите и чувствата също трябва да бъдат в съгласие. Казваш Знаем ги тези работи, учили сме всичко. Учили сте, но още не сте учени. Истинският учене е крайно смирен. Той знае, че най-малкото опощение може да го спане. Той знае, че колкото по-малко греши, толкова по-голям е неговия авторитет. Помнете! устата е израз на чувствата. Вкусът, здравето на човека също зависят от устата. Що имаш уста, ще чувстваш добре, ще говориш добре, ще се храниш добре. Колко голяма трябва да бъде устата? От 5 до 7 см. Устните не трябва да бъдат много тънки, нито много дебели. Най-много 3 мм. Дебелината е в зависимост от цялото тяло. Моли се, дълбочил си се в себе си и остави устата си леко отворена. Работи за оформянето на устните си, за да засилиш здравето си. Често, често се питате, защо Бог ни е създал такива? Не мислете така, но кажете. Защо ние сме се изопачили? Искате да бъдете красиви и добри. Това е отлична божествена идея. Стремете се да реализирате божественото в вас, да имате едно отлично ухо, красиво уста, правилен нос. Един ден външното ухо, външната уста, външния нос ще останат на земята. А оригиналите ще занесете на небето. Като се върнете отново на Земята, ще донесете това, което сте взели със себе си. Физическата уста и физическото ухо са само модели за работа. Благодарете за тези модели. Животните биха дали милиони, за да имат лице, уста, уши като човешките. Но колко далецът е от човека? Човешкото лице е образ на небето. Животните още нямат представа за небето. Ту някъде само те имат представа за Ада, но за небето нищо не знаят. Тялото на човека, неговата глава, неговото лице дават идея за организираното небе. То е място, където живеят възвишени, интелигентни и красиви същества. Тези същества наричаме ангели. Ангели на първото, на второто и на третото небе. Най-красиви са ангелите от първото небе. Колкото по-долу се слиза и красотата им се намалява. Човек живее в областта под третото небе. И той е кандидат за ангел. Възможно ли е това? И ангелите са минали по пътя, по който вие сега минавате, но поне са живели през разни времена и епохи, през различни култури. Те се различават по характера и по светлината на своя ум. Те се различават и като индивиди, и като общества. Голямо разнообразие има във формите, както на земята, така и на небето. И ангелите се учат като хората. И там има гимназии и университети. И вие, като отидете на онзи свят, ще се учите, ще придобивате знания, с които ще можете да дойдете на Земята, да изучавате истинските форми. Човек се стреми към хармоничен си живот. А затова горната и долната устни трябва да бъдат симетрични. Каква е устата ви днес? За това отговарят вашите родители. Каква ще бъде устата ви утре? За това вие отговаряте. Така съм роден. Дали си доволен или не от това, което имаш, не е важно. Ще работиш по-нататък. Ще работиш поне 10 години върху устата си, да подобриш линиите. Това значи разбиране и знание. Аз съм физиономист. Можеш ли да измениш твоите форми? Не мога. Тогава не си физиономист. Да гледаш само недостатъците на хората, това не е наука. Ако изучаваш човешкия характер и търсиш недостатъците му, с това изопачаваш своя характер. Стреми се да виждаш доброто в човека. Намери една добра черта в него и остави отрицателното на страна. Това е за твое добро. Важно е да знаеш каква тежест да сложиш на даден конец. На тънък конец можеш да сложиш тежест най-много 100 грам като видиш устата на човека. Ще знаеш какво може да направи той. Нарисувайте всички тези модели устни и ги изучавайте. Дълго време трябва да наблюдавате, за да схващате разликата между едни и други уста. Погледнете петата рисунка, за да видите линията на твърдостта, изразена в горната устна. На първата рисунка мъжът е силен. Той всякога има инициативата, макар че не е много умен. Навсякъде той излиза пръв. Някой казва: Аз не искам да изпъквам, скромен човек съм. Скромен човек е онзи, който отстъпва на всички. Те първи да опитат нещо, а той остава последен. на втората рисунка и той се опитва да направи нещо, но малък е процентът на това, което може да направи. Сега ще обобщя казаното. Охото е за послушание. Носът е за схващане. Остата е за приемане на разумността и за укрепване на здравето. Разположението на духа у човека зависи от устата. Здравия човек има красиво уста и симетрични линии на устните. Богатство е да имаш красиво уста. Богатство е да имаш правилни и красиви устни. Това значи да бъдеш в съгласие с живата природа, да възприемаш нейните жизнени енергии. Ако чрез устата си не можеш да възприемаш живота, нищо не си придобил. Трябва ли да се целуват хората? Ако целуваш мъртвия, какво си придобил? Да целуваш ябълката, крушата, грознито, хляба, хубавите работи, разбирам. Това са целувки, които придават нещо. Тогава колкото повече целуваш, по-здрав ще бъдеш. Ако не можеш добре да целуваш, всякога ще болидуваш. Велика е службата на устата. Не само да показваш на хората, че имаш хубава уста, но така да си служиш с нея, че всякога да бъдеш здрав. Не остава и прах да падне на устните ти. Най-малко по три пъти на ден ги измивай. Всякога носи по една чиста кърпа, леко да изтриваш устните си. По колко кърпи да носим? Две кърпи. Една за носа и една за устата. Благодарете на Бога за устата, която ви е дал. За устните. За красивия език, с който изразявате хубави и сладки думи. Носете всякога по една чиста кърпа и леко изтривайте устните си. Знанието, което ви дадох за устата, е достъпно и за малките деца. Друг път ще ви дам по-сложни работи. Тайна молитва Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 15 март 1933 г. в София.